Vandaag gaan ons een bykie praat oor Abraham. Jylik onthou sieke vir Abraham, ons het ons nou al baie gesing oor hom. Jylik ken ons daar die liekie van Vader Abraham. Ken jy nou hom? Kom ek sing hom gauw vir jylle, net so die eerste paar heelkies. Vader Abraham het baie seens, baie seens het Vader Abram. Ek is een van hulle en so is jy. Kom sing saam en wees bly, kyk links, kyk rechts, sit plat. Onthou jylle daar, hierdieke. nou daar die vader Abraham, dit is nou van hom wat ons nou bykie gaan leer vandag. Lang, lang gelede was daar een man met die naam Nimrod. Nimrod was een koning en Nimrod was ook die seen van Koosh. Nou Nimrod het in die land van Siniar gewoen. Hy het daar, nie net daar gewoen nie, maar het ook die stede gebouw wat alles bekend staan as hierdie land. En die name van die vier stede wat hy gebouw het, gaan ons nou bykie leer van. Die eerste naam van die eerste stad was Babel genoem. Nou hy het hierdie plek Babel genoem, Omdat Javie daar die taal van die hele klomp mense daar verwar het, toe hulle iets vreseliks wou doen wat vader Jahwe van hulle gesê het, hulle mag nie doen nie, en hulle het gewet hulle mag het nie doen nie. Maar dit nou eerst daar gelaat. die tweede stadse naam was Eerig. Nou die stad was Eerig genoem, omdat dit die plek was waar Elohim, vader, hulle daarvandaan vandaan allemaal uit mekaar gedruif het. Die derde stadse naam was Akkad. En sy naam was nou weer so, omdat hulle daar een groot veldslag gehad het. En die veldslag beteken hulle het oorlog daar gehad. En die vierde plek plekse naam was Kalna. En hy was so genoem, omdat die prinse en die machtige manne van die koning allemaal daar verteer is. Met anhoor, hulle het allemaal daar gegaan, Omdat hulle vir Jawee beproef het. Hulle wou nie luister na wat Yahweh sê nie. Hulle het hierom gerebeleer en hulle het vaderse wette gebreek. Nou hierdie koning Nimrod was een vreselike man. Hy was verskrikkelijk wreet geweest. En hy het in hierdie staakie Babel geblei. En ten spuite van al die vreeslike goed wat met hom gebeur het, sy mense wat allemaal dood is, het hy nog steeds nie vir vader geluister nie. En hy het gewaier om nou vader toe te gaan en hom te aanbid, of om sy wette te gehoorzaam. Nou het hy al sy mense wat oorgeblei het, in een stad by mekaar gesit, en sy sien Mardon, was nog selfs vreder as hierdie koning Nimrod. En koning Nimrod was ook die oorzaak, dat die sien van die Adam oortree het. Met ander woorde, hy was die oorzaak dat hulle sonde gedoen het. In hierdie selfde tyd, het een man met die naam van Tera ook geleef. Nou Thera was ook een van die koningse gunsteling mense gewees. Tera het een sien gehad met die naam van Abram. Nou Abram het vir een lang rikkie by Noah geblei, by sy pa'se broer. En toe hy nou 50 jaar oud was, toe besluit hy gaan nou bieke terug gaan na sy pa Thera'se huis toe. Nou Abram het ook vir vader Yahweh gekend en hy was baie lieve vader en hy het altyd probeer om nooit sonde te doen nie. Nou Abram het ook in vaderse wee gewandel en sy voorskrifte te onderhoud en vader Yahweh was ook altyd met hom gewees. Nou Thera, Abramse pa, het ook nie vir vader Yahweh gediene. Hy was een kaptein in koning Nimrodse dienst. Nou toe Abram daar by sy pa sy huis aankom, toe sien hy, sy pa het nou twaalf goede daar in die huis, in, in die tempels nogal. En nou Abram word toe vreeslik kwaad, en hy sê toe, so waar as wat Yahweh leef, sal hier die beelde nie in my vader sy huis bly nie? En Abram besluit toe, dat hy binnen drie dae al hier die beelde gaan breek. Nou Abram was baie kwaad gewees, toe hy nou hierdie goed in sy pa sy huis kry. En Abraham het toen nou uit die huis uit geloop, en hy kry toe sy pa daar in die buitenhof sit, met al sy diensknechte by hom. En Abraham gaan sit toe voor sy pa, en hy sê vir sy pa, Pa, vertel een bykie vir my, waar is die Elohim, of die God, wat die Himmel en die aarde geskap het, en al die seens van die mens gemaakt het, met ander woorde, wie ons nou gemaakt het, ne? en Thera sy pa sê toe vir hom, weet jy, hulle wat ons gemaakt het, is allemaal saam met ons in die huis. En Abraham sê toe vir sy pa, maar gaan wees hulle een bykie vir my, ek wil graag sien hoe hulle lyk. Like. En Thera vat toe vir Abraham en hulle gaan toe saam na die huis toe, en hulle gaan na die binnenhof toe, en Thera vat toe vir Abraham daar in die kamer in, en hy wees vir hom in die hele kamer, is vol beelde, daar 12 beelde gestaan, van verskillende groottes, partij was bykie kleiner, en andere bykie groter, maar daar was 12 gewees, en maaikies, weet julle wat is een afgod? Een afgod is een beeld, wat hulle gemaakt het, julle het moest al beeldkies gesien van mense, en van dieren, nou dit is een sikke beelde wat hulle aanbid het, en Thera sê toe vir Abraham. sien jy nou hierdie beelde? hierdie gode, dit is hulle wat vir my en vir jou geskapen het en ook die hele mens dom. En Tera het toe somme weer daar so voor hierdie gode neergebuig en Abraham en sy pa toe nou weer geloop. Maar Abraham het toe nou gegaan en hy sien toe op die pad, sien hy, kry sy ma en hy sê vir sy ma, ma, my pa Tira het nou vir my gewys wie hulle is, wat die hele aarde en vir my en hom en al die mense geskapen het. Sal ma nou asjeblief gauw gaan en 'n bokkie gaan slag en gierige vleisies maak, so dat ek nou dit vir hierdie goede kan vat. Want sien, as ek nou vir hulle lekker kosties bring, dan sal hulle dalk van my hou en sy ma het toe nou so gedoen, sy het die bokkie gekry en sy het baie lekker kosies daarvan gemaak. En Abraham het toe nou die vleisies gevat en hy is toe nou daar weg na die gode toe. Maar sy pad van niks geweet nie. En hy het toe nou daar gaan sit tussen hulle en die vleisies daar neergesit en toe sien Abraham maar hulle kan nie hoor nie, hulle kan nie sien nie. Hulle kon nie praat nie, en hulle kon ook nie hulle hand uitstek om eers aan die vleisies te vat nie. En Abraham sê toe, maar reete, hierdie heerlijke ou vleisies wat ek nou voorbereid, staan hulle seker nie aan nie, of miskien was dit een min vir hulle, en dan wou hulle dan maar seker daarom dit nie eet nie. Daarom gaan ek nou morgen nog lekkerder vleis bereid, beter as die wat ek gehad het, laat ek nou bekie sien, wat dan die uitslag gaan wees. En die volgende dag het toe gekom, en Abraham het weer met sy ma gepraat, en sy ma het toe nou wel drie bokkies gaan haal, en sy het toe die kost of die vlijsies gemaakt, precies soos wat Abraham daarvan gehou het. En Abraham het toe nou weer die vlijsies gevat, en sy pa het nie geweet dat hy hierdie dinge doen nie, en so, hy het die vlijsies gevat, en hy het het nou daar, Dat die goede toegevat gevat, en Abram het het neergesit, en hy daar tussen hulle gaan sit, en Abraham het die hele dag daar gesit, en toe sien hy, dat nie een van hierdie beelde iets eet nie, hulle kan nog steeds nie hulle hand uitsteek nie, hulle kan nog steeds niks doen nie, hulle kan nie praat nie, niks nie, en teen die aand van daar die dag, het Abram, bykie gedink oor die saak, en toe, kom die gees van Vader oor Abraham. En Abraham besluit toe, hierdie is 'n heeltemal verkeerde storie. Hierdie gode kan niks vir die mens doen nie. kan nie praat nie. Hierdie beelde het ore, maar kan nie hoor nie. Hulle het oë, maar kan nie sien nie. Hulle het monde, maar kan nie praat nie. Hulle het hande, maar hulle kan niks vat nie. En Abraham word toe baie kwaad en hy dink dit is 'n baie dom ding wat sy pa doen. En hy gaan toe uit, en hy gaan haal een handbuilkie. En hy vat hierdie builkie, en hy kap al daar die beelde stikkend. Almal. En behalwe die heel grootste ene. En hy gaan toe uit. Maar Thera toen nou gehoor, daar is een vreselike story aan die gang. Iemand kap nou iets op. Dit klinkt soos hout wat gekap word, of soe iets. En hy gaan toe in. En Abraham kom voorbij om net toe hy nou ingaan, en toe Thera nou binnen hierdie kamer kom, toe le al sy goede stikken daar op die grond, hy was woedend, en hy het geweet, dit is Abraham hy het sommig geweet, en hy gaan toe na Abraham toe, en hy sê, Abram, wat het jy nou gedoen, wat is jou story, hoekom het jy nou hierdie beelde, hierdie goede van my, stikken gekap, wat het jy nou aan my goede gedoen, maar Abraham sê vir hom, Nee, pa, dit is nie hoe die story is nie, ek het nie somme nie daar gegaan en hulle stikkend gekap nie, dit was nie ek nie. Sien, ek het so'n toe gegaan, want ek het vir hulle heerlike vleisies gevat, en net toe ek so mooi nabij kom, toe steek amal nou hulle hande uit om die vleis te vat, en die grootste ene het toe kwaad geword, dat amal hulle hande so uitsteek, toe hardloop hy en hy gaan naal die bijle en hy kap hulle allemaal stikkend, Kijk, die buil is nog steeds in sy hand. Maar toe veroorteer haar vreselik kwaad. En hy sê vir Abram, wat sy nonsens praat jy nou met my? Jy praat mose spilleens, man. Hierdie goede van my, hulle het geen gees of siel of kracht om dit te doen wat jy my mos nou vertel nie? Is hulle dan nie van hout en klip gemaakt nie? En het ek hulle nie self gemaakt nie? Wat sy leens vertel jy nou dier te sê, dit is die groot God wat het gedoen het? Spal nonsens man, dit is jy wat die bijel gaan haal het, en jy het hulle opgekam. Ek is seker daarvan, jy praat ons nou net een klomp nonsens met my? En Abraham het sy pa toe so gekyk, en hy het vir hom gesê, hoe kan jy dan nou hierdie gode dien, waar daar geen mag is om enige iets te doen nie? Hierdie gode, En wie jy vertrou, hulle kan jy nie bevry nie? Kan hulle jou gebed verhoor? Nee, hulle kan nie. Kan hulle jou red as daar nou een oorlog is, uit die hand van die vijand red? Nee, hulle kan nie. Hoe kan pa nou goede van hout en klip dien, wat nie kan praat of hoor nie? Dit is verseker nie goed vir pa nie, en ook nie vir al die ander seens van die adam nie, om hierdie ding te doen nie, en nie vir vader te aanbid nie, is pa dan so dwaas, so dom, of so kort van begrip, dat pa hout en klip aanbid, en op hierdie manier net aangaan en aangaan, het julle dan heeltemaal van Jawe Elohim vergeet, wat die himmel en die aarde gemaakt het, en wat jy op hierdie aarde geskapen het, en daardoor een groot, groot, gesoedeling, en dier hierdie verkeerde ding, een verskrikkelike sonde oor jylle siele breng. Het ons opa groeikies en oor opa groeikies dan nie juist nou dier hierdie manier gesondig teen my vader nie, en het vader dan nie so kwaad geword, dat hy die groot vloed op die aarde gebring het en al die mense laat verdrink het en doodgaan nie? Nee pa, dit is ons nou nie reg wat pa doen nie. Hoe kan pa dan nou aangaan om hierdie afgoede van hout en klip te dien, terwijl hulle niks vir ons kan doen nie, asseblief toch pa, hou net op, stop dit. En Abram het toe gauw gemaakt, en hy daar weggespring voor sy pa, en hy daar het gevat, en hy die groot beeld ook in stikke opgekap, en weggehaard loop. En toe Tera nou sien wat Abram alles gedoen het, word hy baie baie kwaad, en hy hart loop toe daar van vanaf weg, en hy hart loop nou sommer recht na die koning toe, en hy gaan buig daar voor die koning, en die koning sê vir hom, ja, Thera, wat wil jy nou hee? En hy sê, koning, luister toch net asblief wat ek nou vir jou sê. 50 jaar terug, is daar een sien vir my gebore, en hy is nou een groot man, en hy het nou al hierdie dinge aan my goede gedoen, laat hom haal, en dat hy voor ek kom, laat ons hierdie story kan uitsorteer, en oordeel hom dan volgens die wette, soos wat het moet wees, sodat ons net van hierdie boosheid kan ontsla raak. En die koning het toe drie mans gesteerd, en hy het vir Abraham gaan haal. En, en koning Nimrod, en al sy prince en al sy diensknechte, het daar die dag gaan sit, en Tera was ook daar gewees, en die koning sê toe vir Abraham Abraham. Of wat is nou hierdie ding wat jy nou aan jou paase gode gedoen het? En Abraham sê toe vir hom, precies die selfde as wat hy vir sy pa Tera gesê het. En hy sê vir hom, Dit was die groot god gewees, wat die builkie gevat het en al die ander gode stikkend gekap het. En die koning sê vir hom, Wat praat jy nou? Het hulle mag gehad, om te praat en te eet en te doen soos jy gesê het? En Abraham sê toe vir die koning, as daar dan nie mag in hulle is nie, waarom dien jy hulle? Waarom laat jy dan die seens van die Adam afdwaal dier vir hierdie verskrikkelike dwaasere? Dink jy dat hulle jy kan bevry, of enig iets klein of groot kan doen, sodat dat hulle moet dien? En waarom wil jy nie die hulle van die jimmel en die aarde dien nie? Hy wat vir ons geskip het, en wat jy geskip het, en wie se mag het is om dood te maak, of leven te hou, Oe jete, jy dwaase een dwase, eenvoudige en onkundige koning, wee jou verewig. Ek het gedink dat jy daarom al die mense die ware weg sal leer, die rechte manier van alles doen, maar jy het nou die hele aarde laat vul met al hierdie verkeerde dinge, met al die oortredinge wat ons nie mag gedoen het nie. Weet jy nie, of het jy nie gehoor nie, dat ons voorvaders oortree het, en die selwe dinge gedoen het, as wat hy nou doen, en dat die vader in die himmel, Elohim, hulle allemaal uitgewis het met 'n baie groot vloed, en nou doen hylle precies die selfde. wil hy dan hee, dat die vader in die himmel nou weer moet kwaad word, en dat hy al hierdie dinge weer oor die al die mens op die aarde moet bring, dat allemaal weer moet sterf, as blief, Stop nou hierdie nonsens, hierdie besoedelde dade, hierdie sondes wat jy doen, en dien die Elohei van die heelal. Wees lief om, doen wat hy vraag, en dan sal hy altyd by jy wees en jy oppas, en dan sal het goed gaan met jy hier op die aarde. En as jou besoedelde of bose hart nou nie wil luister nie, en nie wil terugkeer na vader Elohei se wee nie, Dan sal u in skaam te sterf in u latere dae. U en al die mense wat doen soos wat u doen of wat u woorde hoor en Abraham het toe opgehou om te praat en hy het sy oë opgeslaan na die hemele en hy het gesê, "Jawe, sin al die besoedeldes en hy sal hulle oordeel." En dit is die verhaal van Abraham en sy pa Tera en al hulle afgoede. En hier sien ons en leer ons, dat ons nie afgoede moet aanbid nie. Niks mag ooit belangriker wees as Yahweh of Yahweh Shua nie. Onthoud dit, Yahweh Shua is die belangrikste mens in ons hele leven. En ons moet doen wat hy wil en ons moet doen. Ons moet luister na sy wette en sy wee, want dan sal het goed gaan met ons allemaal.